навіть у багато разів більші стріли ворога. Козацькі лави виникали немов з-під землі, нежданно негадана, випливали з водяних лабіринтів плавнів, необережний степ і дике поле ожили, наїжачилися кожним кущем, кожним яром, кожною белиною супроти ворога. Здавалося, сама земля українська повстала проти зайд. Величезна турецько ординська армія зазміїлася на місці, згортаючись кільцями кидаючи на всі боки, розжиріли тіло, і голова її, націлена на Київ, почала частіше оглядатися назад, втрачаючи свій хвіст. Немов це була не отруйна змія, а звичайна степова ящірка. А Сірко вривався в бій настільки стрімко, що жоден ординський роз'їзд, жодна застава не встигала попередити своїх мурзів і беїв про наближення всюдисущих козацьких загонів. Головні сили Запорожців мчали єдиним кошем у кожного вершника двоє коней, зв'язаних між собою ременями за вуздечки. Один кінь біг у порожні, відпочиваючи, інший – під вершником. Привалів для зміни коней козаки не робили, на ходу перестрибуючи з одного коня на іншого. О, це було видовище! Лава рухалася степом по 20-30 коней у ряд. Над нею піднімалася до випаленого сонцем неба незлічені хмари пиву. Швидконогі степові олені, булани і табуни диких коней, тарпанів, розбігалися від запорожських коней, як застояні ситі таргани від несподіваності паленілого яскравого світла. Цірко їхав на улюбленому вороному коні попереду козацького війська. І хоча степ для нього був як море для риби, дихав отаман важко, Вік усе-таки давався в знаки, їхав поруч із кількома знатними запорожцями та своїми джурами. Ми маємо з'явитися перед кримським Аслан-містом, як суха гроза, як грім серед ясного неба, повернувся сірко до козака Панаса-Окорота. Вітер дув їм в обличчя, і ту під копит багатьох тисяч коней відносила назад. Натомилися січовики, батьку, і сідел сповзають, відповів Окорот, «Сивоусий, жиловий, широкоплечий полковник, може привал зробимо? Коні, та й ті під нами на зміну біжать!» Сірко продовжував скакати, начебто не реагуючи на слова Корота. На обвітрених бронзових вилицях отамана грали жовна. Він пригнувся до шеї жеребця, мовив ласкаво. «Друже мій, чернише, витримаємо!» Він, ніби підтримуючи хазяїна, підкинув чорну голову з білою плямою і заклично заіржав, прискоривши темп. Сіркові це додало азарту, і він, звертаючись до окорота, сказав весело Бачиш, панасе, черниш, готовий скакати без привалу. Запорожці по обід сірка весело розсміялись, їхній атаман за словом у кишеню не лізе, гостре сліпце для козака, як шабля. На переріз козачій лаві мчав вершник. Гонець від нашого роз'їзду кивнув окорот головою. Однак Сірко вже помітив вершника і уважно спостерігав за ним. Отаман перевів Черниша на бій Грисю. Вершник швидко наближався, але раптом розвернув коня так, що той опинився на чолі лави і почав повільно стишувати біг, поки його кінь не зрівнявся із жеребцем Отамана. «Молодець!» – відзначив подумки Сірко. Ганець був молодий, і атаман переживав за нього. Якби вершик не зманеврував, козача лава змилав його, мов, ураган Белинку. «Батько, піля орда з зривистим голосом крикнув Ганець. Кінь його весь був у білій піні. «Скільки їх?» – коротко запитав Сірко. «Вони скакали поруч, не зменшуючи швидкості, щоб не потрапити під копита козацька війська, яке мчало позаду». Тисячі півтори буде. А наше скільки в роз'їзді? Сотня. Рубається на смерть. Відступати не збираються. Атаман круто повернув корпусом до окорота. Твої козаки в роз'їзді. Мої, Атамане. Бери полковник у три сотні. Голос Ірка став твердим. І щоб жоден ординець перед нами до Криму не повернувся. У нас військо втовлене. Зрозумів? Зрозумів, отамане. Сірко звернувся до козаків, які скакали поруч. «Нема в нас часу на привал, панові запорожці. Попробуємо, чи не притупилися шаблі наші?» «Так, батько, отамане». Козачі лави катилися півднем України, наче могутній, неприбурканий Дніпро під час повені. Запорожці, на ходу перегруповуючи загони і розсилаючи їх на всі біч, перемелювали ханське військо. Засвідчений отаман, не зупиняючи головні сили запорожців, розсилав уперед і ліворуч, і праворуч невеликі загони козаків, і вони рубалися з бусурманами груди в груди, билися на смерть, а тим часом головні козачі сили наближалися степовим коридором до Кримського царства. Окорот сталеку побачив, закручений у степу буревій. Кружляли і здиблювалися коні, гризли один-одного, дикої ржали, падаючи в предсмертних судомах. Разом із конями падали люди, падали мовчки, ні лементу, ні стоган. «Навіщо? У степу тебе ніхто не почує, ніхто не побачить. У степу приймають смерть як належне. Здаватися в полон чи відступати запорожцям не можна. Така воля атамана сірка». «Алла! Алла!» – чути було крики ординців, які атакували. А корот сходу врубався в кривали місцево сутички, пробиваючись до козаків, котрі відбивалися від ятаганів. Тиск і сила його сотень були такими, що ординці не витримали, почали розсипатися і незабаром кинулися на Ставалося, приречені на смерть козаки із загрожувального роз'їзду отримали друге дихання, відчули приплив нових сил і вдарили по ворогу зсередини. Окорот шалено, косячи шаблою наліво і направо, командував «З півдня відрізайте їх, братчики, з півдня! На північ женіть!» Так звелів батько Таман. «Жоден бусурман не повинен потрапити перед нами в Крим». І жоден не потрапив. Носив вовк, понесли вовка. Коли до сірка, який зупинив загін на короткий привал, щоб напоїти і попасти коней, привели язика, отаман задав йому лише одне запитання. Де тепер кримський хан з військом? Знатний, судячи з дорогого одягу, ординець із жахом, дивлячись у суворі очі самого руш шайтана, клонився йому ноги і відповів запально скоромовкою. Під Чигирином Великий Хан збирає орди. Він дасть за мене багатий калим. Великий Хан іде на з'єднання з гетьманом Дорошенком, щоб потім разом об'єднатися з володарем світу Падешахом Магометом. Сірков відповів полоненому немов, виголосив вирок. «Бачу, за тебе можна було б взяти великий викуп. Але нам зараз не до торгівлі твоєю головою, хоча вона й дорого коштує. Україна помирає, нам її рятувати треба». Ворога мусимо відбити від святого міста Києва. Ординець ще продовжував белькотати про своє високе становище і про великий за нього калим, але Сірко розпорядився суворо, у шаблі його, ніколи з ним возитися, відтяти голову. Непередбачений і безжальний був у військових походах отаман. І коли ординця, котрий відчайдушно опирався, козаки потягли геть, Сірко чомусь подумав. А як трапиться на шляху Олекса Яничар, він також звелить відрубати йому голову. Чи сам це зробить? Від таких думок стиснулося і швидше забилося серце. Він поклав на груди широко, задобіло від шаблі руку. Почекав, поки воно заспокоїться, потім скомандував. «Усідло, браття!» Київ готувався до оборони. Турецький падешах Магмед IV. Зруйнувавши і спаливши правобережні міста Кам'янець, Ладижин, Умань, фактично розчистив ординцям шлях на Київ. Гетьман Самойлович і воєвода Романдановський, не вступаючи в бій, відвели війська на лівий берег Дніпра. Київ залишився сам на сам із величезною армією яничарів і численних ханських орб. Між ними лежало тепер лише безлюдне дике поле. Воєвода Київський, князь Юрій Трубецький, Закликав кияни жителів воєводства стати проти могутньої армії турецького султана. Вулицями міста скакали вершники, весли термінові депеші від воєводи до армійських командирів і назад. Повсюди в місті і на околицях створювалися загороджувальні споруди. Кияни зміцнювали стіни, запасалися порохом і продовольством, готувалися до тривалої облоги. Страшна доля міста, Ладижина, Умані і Кам'янця – де ординці та яничари вирізали майже всіх жителів, а християнські храми і будинки зруйнували, змушувала трудитися над укріпленням Києва в день і вночі. Гінці з Києва мчали до царя Олексія Михайловича, до воєводи Робододовського, до гетьмана Лівобережної України Самойловича. Тривога і страх були в кожній депеші київського воєводи. У Києві тривожно гуділи дзвони на Печерську подолу, цей сполох розносився далеко по Дніпру й околицями Києва, хвилював їх, збирав раті під стіни міста. Князь Трубецький скликав військову раду, бояри, думні люди і стольники були стурбовані тяжкими невідкладними справами. Воєвода вислуховував сановників і щось відзначав на карті, котра лежала перед ним. «Ставка султана розташована в Кам'янці», – доповідав стрілецький полковник Шеремет. «Кримський хан стягає війська до Чигирина, віднотується з'єднатися з Дорошенком. Вони будь-якого дня можуть почати наступ на Київ». Полковник широко розвів руки, ніби показуючи, що місто незахищене, залишилося без прикриття, додав твердо. «На одинці ми з султаном не впораємося. Потрібна термінова допомога царя Олексія Михайловича. Його наказ білгородському воєводі Ромадановському і гетьману Самойловичу – підправити війська нам на допомогу». Полковник розправив груди і, дивлячись в очі Трубецькому, сказав по військовому прямо. «Складається враження, що гетьман і воєвода бояться султана, і тому не вступають з ним у бій». В той час Трубецьком подали царську грамоту. Він зірвав печатку, почав жадібно читати. З усього видно було, що ця грамота дуже важлива для нього. Я бив чолом государеві нашому Олексію Михайловичу, щоб надіслав нам підмогу на захист Києва. І от його відповідь. Воєвода продовжує так само піднесена. Государ наш звелів стояти на смерть, захищаючи Київ, і Київ ми не здамо. Це повідомлення зустріли радісними вигуками. «Довгі літа, государеві нашому Олексію Михайловичу, голови покладемо, але Київ не віддамо бусурманам». Тепер уже ні Роман Ановський, ні Самойлович не дозволять собі ухилятися від битви з бусурманами, впевнено заявив Трубецький. «Будемо сподіватися на їхню підмогу, а наразі всі на укріплення Києва». Тим часом до зали, карбуючи кроку, війшов порученець, Воєводи Трубецького оголосив «Переяславський полковник Дмитро Рач із терміновим повідомленням. Нехай увійде, розпорядився воєвода, я давно чекаю від нього звістки». Дмитро Рач, високий худорлявий, схилив перед воєводою голову і звернувся до нього зовсім не по військовому. Добродію воєвода, султан Турецький збирає в кам'янці великий військовий диван. Туди вже Кримський хан прибув. Можливо, у найближчі дні султан поведе орди на Київ. Після листа з Москви повідомлення полковника Райча викликало сум'яття присутніх на військовій раді. Запала довга тиша. «А гетьман Дорошенко теж із ним?» – суворо запитав князь Трубецький. Дорошенко ухилився від зустрічі з султаном. Думаю, гетьман проти походу турків і орди на Київ, але армія султана і без того величезна. Хоча, що хоча. Не витримав довгої паузи Трубецької. У ханських ордах повне сум'яття. Військо не пропускає на Київ отаман Сірко. Він із запорожцями громить ординські аули і міста. З понизя Дніпра Сірко піднявся в Україну і розбив багато ханського війська. А тепер уже перебрався за бух, спалив тягиню і спустошив землі Білгородської орди. «Великий і зухвалий запорожець», – згадав зустріч із сірком у царських палатах воєвода Трубецької, «Нагнав страху на бусурман». Він пройшовся по залі, притул наблицився до полковника Шеремета, запитав, ніби в голос. «І як польовому запорожському воякові вдалося зібрати стільки шабель?» Шеремет відповів тихо, щоб чув тільки воєвода. «Кажуть, у сірка тільки 10 тисяч запорожців. Не може бути» раптом майже закричав воєвода Трубецькою. Така сила здатна набагато, щоб, і вже спокійніше додав. Якби в цього запорозького самородка було багато війська, він міг би позмагатися полководницьким талантом із великими завойовниками світу, Чингісканом чи Тамерланом. «Ти мудро мислиш, добродій воєвода», – ствердно підтримав його гордовитий Дмитро Райць. Таких полководців, як Іван Цирко, небагато світ бачив. На цьому військова рада закінчилася. Восени 1673 року в польовій ставці Падешаха Магомета IV під Кам'янцем вирішувалася доля військової кампанії. Правобережна Україна фактично опинилася під владою турків і ханських орд. Дике поле, що лежало між ними і Києвом, можна було перейти протягом місяця. Московська армія і війська Любережного гетьмана Самойловича були відведені за Дніпро і серйозної війці, чи туркам не чинили. Падешах турецький, молодий, налитий силою, сповнений вірою у свій божественний талант полководця і володаря світу, лежав у величезному наметі, нашитих золотом подушках і слухав донесення коронованих фасалів та воєначальників. «О, великий із великих, сонце Всесвіту!» схилився перед султаном Ага. Це був міцний воїн, навіть у леслому поклоні його у шия дихала над лишковою силою. «Шлях на Київ відкритий, звели, і мої яничари стелять дорогу для твоїх божественних ніг шкурами, снятими з поганих костей яурів. Ага мав велику могутність у султанському війську. За його спиною міцні воїни, котрі з малоліт не знали іншої справи, крім війни. Однак усіма військами султана в поході командував Великий візир, і тому ага скоса поглядав у його бік, аби не трапилося так, що доведеться вхопити шилом патоки. Тонке, сріденької барідкої обличчя Великого візира Кепрульзаде, було не Його думки султан дізнається пізніше, час ще не настав, не отримавши судячі з візирової реакції і підтвердження своїм словам, ні їх спростування, ага, продовжив. «Ми візьмемо Київ і вимостимо вулиці головного гаурського міста іконами з його соборів, як це зробили в Кам'янці і Ладижині. Кості гаурів тріщатимуть під копитами твого коня. О, великий, падешаху, це возвеличить твоє ім'я перед Аллахом». Круглолиці, круточоли з гострим розрізом живих проникливих очей, султан, який правив імперією, з малоліт з усмішкою подивився на Яничар Агу. І тим вищим імперським чинам, котрі зібралися на похідний диван, було незрозуміло, схвалює султан слова Яничара Аги, чи не вірить їм. Султан кивнув головою, і перед ним схилився в доземному поклоні владика Кримської, Білгородської, Нагайської та інших орд, владика двох морів, хан Селім Гірей. «Мій володарю», – почав Кримський хан – «Біля твоїх ніг уся правобережна Україна». Тут Селім Гірей, сильно хвилюючись, кашлянув і додав хриплим голосом. «Крім Києва». Швидко піднята голова султана і гострий пронизливий погляд на Селім Гірея підтвердили його хвилювання. «Не віриш у мою перемогу над невірними?» – запитав Селім Гірея султан. «Ти запув головну заповідь Магомета – боротися за іслам мечем і вогнем». Султан зірвався на ноги. Загорив пристрасно, відчуваючи близьку перемогу. «Мені потрібно будь-що взяти Київ. Світно відкривається шлях і на Москву, і на Варшаву, і на Вільнюс. Уся північ тремтітиме перед моїм ім'ям. Увесь світ схилить голову перед моєю могутністю».